în cuvinte omenești de plin despre harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a avut bucuria pe când era încă în trup pe pământ. Dumnezeu să-i facă o bucurie deosebită l-a făcut să fie răpit până la cer. Și Apostolul Pavel vorbește despre un om vorbește așa de smerit acolo pentru că ceea ce el a vrut să spună sau ceea ce el a văzut și a auzit acolo, uh, firea, carnea asta păcătoasă, s-ar fi lăudat cumva. Dar el acolo spune că a fost în trup sau fără trup, nu știu. Nu se spune că a fi fost el și nu spune nici că a fi fost în trup sau fără trup. Dar el, Pavel, fericește pe omul același, era chiar el omul. Deci lucrurile pe care le-am văzut acolo, nu se pot vorbi în cuvinte, sau cuvintele care le-am auzit acolo, nu pot fi rostite aici. Ce cuvinte, ce lucruri, ce-au ce văzut ochii lui acolo, nu a putut să spună nimic. Doar atât numai își arată mirarea, uimirea când s-a văzut într-o așa slavă în al treilea cer. Sigur că toate aceste lucruri pe care Biblia ne le spune, ele dacă nu ajung la inimă ca să se bucure sufletul și să credem ce spune Scriptura, noi rămânem tot mai departe ce am fost și asta nu e bun. Că numai luând așa o anumită cunoștință despre aceste lucruri, fără ca să le primești în inima ta, dacă să le primește în inima ta, n-ai cum decât dacă îl primești pe Hristos. Și după aceea, tot ce are El, e și al tău. Amin. Dacă cerurile sunt ale Domnului, cum este spus în Scriptură, că Tatăl e cel care, în urma jert și în urma ascultării, i-a toate lucrurile. Pe dacă Lui i-a încredințat, pe El este capul Bisericii. Amin. Miriasa, cum am auzit în cântare, suntem sufletele care l-am primit pe el, îl iubim, îl ascultăm și îl urmăm. Și ce are el e și al nostru. S-a spus de atâtea ori în adunarea aceasta, Isaac, fiul făgăduinței, pe care Dumnezeu i-l a dat lui Avram, care era prieten, în momentul când Isaac s-a născut era tot ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram că îi va da un fiu. Făgăduința aceasta s-a împlinit abia de plin în momentul în care tot Dumnezeu a fost acel care i-a dat ce-i lipsea lui Isaac. Iar ceea ce-i lipsea lui Isaac era Rebeca iar aceasta se găsea de fapt nu păzând turmele de oi, nu pe câmpuri sau cum e încântarea cântărilor când spune acolo că fi mamei mele m-au pus păzitoare la vi, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Această ființă era în Isaac. Isaac nu știa acest lucru. Își dorea să aibă un ajutor în viață. Însă Dumnezeu a spus, nu-i bine omul să fie singur. Să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Dar n-a mai fost nevoie pentru al doilea, pentru Eva, să frământe lut și să facă femeia. Ci a luat din om femeia care era în om și a făcut-o și a prezentat-o și uităm. uite și Adam răspunde foarte fericit, în sfârșit. Cuvântul acesta, în sfârșit, e vorba de Domnul Isus care își dorea totdeauna pe lângă Tatăl care știa cine este și îl iubea, cum nu se poate vorbi și cum toate lucrurile au fost făcute prin El, dar nu era ceva potrivit pentru ce era El, Isus, cuvântul lui Dumnezeu. Și acest Isus, îi simțea lipsa. Și tatăl a gândit, nu, e bine să nu fie singur. e să-i facem un ajutor. Adam și Eva este icona. Părintele Avram, la fel, și acest Isaac, care este un simbol al Domnului Isus Hristos. Dacă Avram l-a primit pe Isaac prin făgăduință de la Dumnezeu și soția lui Isaac tot de la Dumnezeu i-a fost dată. Și soția acestui copil iubit al lui, care era de la Dumnezeu, era tot un dar pe care tot Dumnezeu l-a făcut lui Avram. Cum s-a lucrat în toată treaba asta? Prin credință. Ei spune lui robului, vorbește părintele Avrami, te duci în casa tatălui meu, casa tatălui? Să nu uităm cuvântul care spune Mântuitorul. Voi nu sunteți de aici, de jos, sunteți de sus. Auzi ce mai bine? Unde se găsea Rebecca? În casa tatălui lui Avram și se duci în casa tatălui meu și de acolo să iei pentru fiul meu o nevastă. Robul răspunde care și el la rândul lui este un simbol al Ducului Sfânt pe care Domnul l-a trimis pentru ca să ia ființă biserica, să fie chemată aceste suflete la Domnul, ca și vebeca. Și dar dacă fata cărei voi vorbi nu, nu va vrea să vină, sau nu știu care, și dacă se zice că una se va ofere să vină, de unde pot să știu? că e aceea pe care, sau dacă ea vă zice că nu vreau să vin. Tu dute te îi spunea vreau, și fă cum îți spun. Și l-a pus să juri. Și a plecat. Și omul lui Dumnezeu, Eliezer, când a ajuns la locul unde a fost trimis, s-a oprit, a îngenunchiat, s-a rugat și a spus, Doamne, venea la acea fântână mai multe turme cu ui, fete, oameni, sfârșit dar eu nu pot să știu care e acea ființă, de unde să știu. Și îi pune Domnul câteva semne. Și uite, pun semnele acestea, fata care va veni întâi la izvor și îi cere apă și va umple vadra și mi va ridica și va ține vadra ca să beau un semn. După aceea, un al doilea semn zice, dacă ea va zice să adaug și turnele și vă mai zice și alte, că sunt arătat. toate. O să citiți, vă acel capitol 24 din Cartea Face și veți vedea numai ce înseamnă acea minunic. Și robul așa a făcut, vine Rebecca și robul cere. Și în tocmai cum a pus înaintea Domnului semnele pe care a fost să le vadă, fata la toate semnele a răspuns. Robul, când a văzut lucrul acesta, s-a aruncat cu fața la pământ, a dat slavă lui Dumnezeu și a spus că, într-adevăr, el, Dumnezeu, e acel care i-a arătat fata care trebuie să fie soția stăpânului său. Îndată i-a găzat din gâtul un lant de aur, o brăsare, aleargă fata iute în casă, el -a, -a, a întrebat da, loc pentru... avem și loc pentru cămii, avem și nu trebuie să. Sau... Exact când un om îl primește pe Dumnezeu, totul a dăruit. Avem! Avem și loc pentru tine și pentru rob și pentru cămile și nutres, avem de toate. Se duce fata și aleargă înăuntul și aude, spune și fratele mai mare Laban, vine înaintea robului și răîntâmpine cu acel cuvânt, robul Domnului. Când îl cauți pe Dumnezeu în casa tatălui, vei găsi acolo fras și te vor numi rob al Domnului. Asta simbolizează acolo când zice robul Domnului. vină și l-a primit cu bucurie. Doamne, ce har să te poți bucura de așa o chemare. Când intri undeva unde nu e Hristos, sau mai bine spus, unde nu e casa lui Dumnezeu, și este o peșteră de tălhari. Nu-l căuta acolo pe Hristos, că nu-l găsești dragă. Te duci în casa tatălui meu. A intrat robul, știți toată povestea, așa nu mă amintesc, și iată-l, se întoarce fericit robul cu soția. Am scurtat din cuvânt, acum. Și cum Isaac obișnuia, dar și acea obișnuință este tot un simbol pentru noi. În amurgul serii ieșa în câmp meditând în tot ceea ce știa de la Tatăl despre Dumnezeu. Și cum singur era în câmp noaptea, vede că apare acea caravană câteva cămile cu niște oameni și fata asta l-a văzut și îl întreabă pe rob Cine e omul acela care este înaintea noastră? Păi și e stăpânul meu. O, Doamne, ce har! E stăpânul meu. Și Domnul Isus vorbește despre Duhul Sfânt, că nu va vorbi nimic de la el, ci va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și fata îndată, s -a dat jos de pe Camila, s-a pregătit și o întâmplă Isaac. Și Isaac... A primit-o bucuros, fericit, era ceea ce îi lipsea, era ceea ce a fost în el și Dumnezeu i-a dat-o ca un dar, așa cum el însuși era un dar din partea lui Dumnezeu pentru tatăl său, Avram Și o duce în cortul mamei sale, Sara. Cortul mamei sale, Sara simbolizează Ierusalimul de sus. Ceea ce am spus acum cu privire la această întâlnire este simbolul răpirii bisericii sale în nor, în văzduh, unde va avea loc întâlnirea noastră cu Hristos Domnul. Și El ne va duce în acel cort al mamei sale, care Ierusalimul de sus este mama. E mult de vorbit aici, iubiții mei frați. Aceasta ne-a fost chemarea și harul de care ne-a învrednicit Dumnezeu să avem parte, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și să nu vă uitați cu jind, să dea Dumnezeu toate bisericile să fie pline de suflete care să-L iubească pe Hristos și să-L mărturisească și să-L jertfească pentru slava numele Lui. Dar nu vă părăsiți adunarea, călcați o poruncă Vă pierdeți din harul care vă este dat. Rămâneți în Hristos în cuvântul Lui, acolo unde Dumnezeu v-a chemat. Nu căutați să faceți oameni care să plece dintr-o biserică să vină la tine, prozăliți. Chemați la Domnul pe cei care nu-L au pe Hristos. Dacă cineva L-a primit pe Hristos într-o biserică, lasă-L acolo... Sfătuiește și în l rămâi acolo și fii o lumină pentru cei ce sunt acolo. Nu cum obișnuiesc unii și este greșit lucrul ăsta, păi nu, frate, la voie nu se botează, altul zice că nu se vorbește în limbi, altul zice că nu țineți legea, lăsați-i în pace, acolo unii se ține și legea, Domnul are și acolo copii, acolo unii se vorbește în limbi, Domnul are și acolo copii, acolo unii zice că botez pune accentul, și acolo are copii, întrebare, ca și în adunarea în care ne aflăm. întrebare dar pe acei care în aceste biserici, care vin cu anumite condiții, că dacă nu ești bote stai așa, să vezi acolo ai să descoperi un lucru interesant. Ai să vezi acolo. Într-o biserică care e așa de formalistă, ai să întâlnești, poate sunt puțin la număr, dar ai să întâlnești să știi oameni care îl cunosc pe Hristos și care au în ei Duhul Sfânt și te vei putea bucura cu El. Asta nu înseamnă că te duci după El acum. Dar noi avem frați și surori oriunde este chemat numele Domnului. Dar avem cuvântul care ne spune însăși Mântuitorul. Adu-te aminte cum ai auzit și ai primit cuvântul și pocăiește-te. Acest lucru să-l facem. Și al doilea verset cu care vreau să închei, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Dacă Dumnezeu te-a sădit aici, a găsit-L cu cale, El are un plan pentru fiecare din noi. Avem fiecare de făcut o lucrare. Și dacă ție nu-ți place de ogorul acesta, că zici, doamne, nu-mi place, că vii cu motive, și mă duc în altă parte, că acolo e mai bun. Nu uita, dragă. Prima desrădăcinare care a făcut-o Dumnezeu a fost aceea când am fost aduși din întuneric la El, din lume la Hristos. Și dacă aici nu prea se place, nu prea se combine și gândești că în altă parte e mai bine decât unde te afli, asta nu mai face Hristos, o faci tu. Și asta înseamnă de două ori desrădăcinat. Odată a făcut-o Domnul și a doua o faci tu. Făcându-o pe asta, Locul pe care ți l-a hotărât Dumnezeu nu-l mai ai și nu-l vei mai avea niciodată. Asta înseamnă că nu știi să asculți. Și orice neascultare așa se plătește. De aceea, Dumnezeu care este acela în mijlocul nostru să ne îmbrace pe toți cu această lumină și cu acest har să rămâne statorni și în credință și acolo unde Dumnezeu te-a pus să lucrezi. Fii lumină, fii pildă. Fii vrednic de numele pe care îl ai, de copil și rob al lui Dumnezeu și să aveți totdeauna curajul credinței. Nu vă uitați, nu gândiți cam ce ar spune unul și altul despre ce vrei să spui. Iubește-L pe Domnul și în măsura în care ai ajuns să-L cunoști, mărturisește-L și dă slavă lui Dumnezeu. A Lui să fie slava aici și în toată veșnicia. Amin. Frații